Така, и минавам на третата лекция Неизвестната библия въведение Става въпрос за гностичната библия. Това е нещо огромно. По моите изчисления, някъде е над 20-25 хиляди страници. Тоест, тази библия, която е няма в външната библия. Скрита като наречена покривна, тайна, окултна а окултна, значи съкровенна, има право да е скрита и трябвало така да стане, че да е скрита. Така, писанието става свещенно само при едно условие, когато човекът стане свещен. Това е мярка. Значи Когато човекът стане свещен, той вече дали ще говори за Библията и за каквото и да говори, всичко е правилно даже и да не говори. Не кради. Според съкровеният смисъл, според ангелите, това означава не отнемай нищо от Бога. Тоест, не считай неговите добродетели за свои. Че в момента, който смяташ, че правиш добро, в най-малкия миг, в който мислиш, че си ти, и кажеш аз, и ако не знаеш какво влагаш от посветените, когато казват аз, те казват съвсем друго нещо. Те казват нищото. И някой път имитират аз. Така, не считай неговите добродетели за свои. Не убивай, според съкровеният смисъл означава, че не трябва да държиш в себе си зло против когото и да е. И най-малкото зло против когото и да е. Писанието не е само за хората. Говоря за гностичната, тайната Библия, за която постепенно и все повече ще говорим. Не е само за хората, то е за ангелите, архангелите, серафимите, въобще за духовете от най-различни иерархии. Когато се говори за белия кон в Библията, това символизира разбирането, истинското разбиране на съкровенният смисъл. Белият кон означава разбиране на Словото Божие, защото думата кон означава на древен език постигаст, реализиране. Въобще кон значи велик разум, а думата ездач означава обладателна разума. Обладателна разума. Да разбираш правилно една дума, това е една цяла тайна. Тайна Вселена. Думата змей, змя е това, което скрива божествените тайни. И от скрива Божествените тайни от чувствените хора, от чувствените възприятия и от науката. Най-читаемата в света книга, Библията, и голям парадокс, въобще много парадоксално, си остава най-непрочетената книга. Първо, трябва да знаеш много точно пътят си. И дума, и тайната на тази дума. Става просто думата път. Друг път ще се спра повече на нея. Но сега ще кажа нещо. Ако човекът си посвети животът на Библията, той става, според тайната наука, гносиса губещ. Човек трябва да посвети животът си на Бога. И на себе познанието. Големия проблем на всички църкви, религии в света е, че нямат за цел себе, познанието, което се превръща в познание на Бога. Истинският човек си посвещава животът на Бога и чак после на други неща. За да може Бог да го учи и да му даде собствената си мярка. А не духовите. Не духовите да учат човека, а Бог чрез духовите, но вече влизане и влияние на самия Бог. Гносисът казва, че себепознанието се случва само чрез истинско търсене на първото същество, Богът. Понеже не разбираме целостта на Бога, ние сме превърнали Луцифер в зло. Възприели сме го като заплаха. И така. Хора-призраци са тези, които нямат себе познание. Те са безреалност. Ето защо се случи грехопадението. То щеше да събуди търсенето на себе си. Така казва Гносисът и това е наистина така. Грехопадението, целта на грехопадението е да събуди търсенето на себе си, на собствената си изгубена реалност. Ето защо грехопадението се е случило. За да има човекът цел и насоченост към първото същество, Бог. И когато човекът се познае той се завръща в Бога, а второто същество, Сатана, ще усети своето бесилие и нищожност. Тоест, Бог ще го заключи. При познанието, Бог заключва Сатана. Адам е бил разсечен на две, за да бъде подтикнат към развитие, в случая, чрез пътят на знанието страданието и смърта. И учителят казва, когато Луцифер погледнал своето сияйно лице, в своето сияещо лице, в огледало, казал аз. От тогава той започнал да потъмнява. Аз е процес на раздвояване. Само безграничното може да каже аз съм. Сакралният текст на писанието е недостъпен за съвременното съзнание. Окултната наука казва, че невидимото се е изгубило, защото човекът е бил поразен чрез тайнствена духовна амнезия, т.е. слепота наречена вкусване от дървото за познанието на доброто и злото. Човекът може да започне да разбира истинската Библия, вътрешната Библия, само когато Бог започне да работи в него. Няма други условия. Само когато Бог започне да работи в него. Защото в Бог има дълбочина, която е няма в никаква Библия и в никакво писание. За него Библията е само капка в морето.